Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Muslimin musliman yang dirahmati Allah sekalian. Kita akan mulakan pada malam ini kitab baru bahu nak baca kitab lama orang pun orang lama. Kitab lama. Saya pilih kitab ini. Orang nakkan tak dengar. Kita akan mula baca kitab baru baca tapi kitab lama untuk orang-orang lama bukan orang tua, orang lama, lama senior. Saya pilih kitab ini kerana masih melihat dan masih mengetahui terlalu banyak di antara kita ini yang mungkin salatnya, sembahyangnya masih belum sempurna. Mungkin kerana kita tidak pernah mengadap, membaca, mengupas dan menghalusi Bab yang amat mustahak dan amat perlu kita perhalusi Bab Salah, Bab Semahyang Walaupun nama bab itu pun bab yang terlalu lumrah kita dengar ...tapi kerana sambil lewa masyarakat madani hari ini, masyarakat hadari ini, maka tidak diambil berat. Hal yang wajib diambil berat. Saya merasakan bukan, mungkin bukan gulungan kita tapi gulungan umum yang saya temui tiap-tiap hari masih ramai yang masih confused beberapa hal yang mustahak dalam salat lebih-lebih lagi dalam salat jamaah dalam bab masbuk muafiq memang kalang kabut buku ini ada khusus di ujungnya membicarakan khusus bab itu bab masbuk dengan Di sebelum Kita pergi kepada Masbub Muafiq Kita, Saya akan ulaskan dengan menjadikan kitab ini sebagai asas Walaupun tajuk nanti tajuk yang begitu mudah Tajuk yang macam kebudak-budakan Tajuk syarat sah semayang, tajuk rukun semayang Rukun qawli, rukun pi'ali Qasat, uh, ta'arab, ta'ayin uh, Tapi kerana dia itu terlampau Halusi, maka orang telah tinggal banyak perkara Yang menyebabkan Kalau satu sahaja miss misalnya Macam syarat sah semayang Semayang uh, <tuh> kita tahu mengatakan ada sembilan tapi jika saya tanya malah mesti seorang lebih seorang sangkut. Kalau semoyan 13 seorang lebih seorang sangkut. Sebab tu saya mengambil satu approach pendekatan yang mungkin memanfaatkan kita bila kita lihat kepada teks buku ini. Buku ini nama tu masalah Kalau besi Semua dapat buku ni kan Ada Angkat tangan siapa yang tak dapat buku ni Angkat tangan yang tak dapat Ada buku ada di bawah kot Yang ambil buku ni Buku Allah Ta'ala bagi percuma <coughs> Semua dapat buku ni Yang bawah dapat buku ni Jika tak cukup Jika tak cukup Saya udah boleh selori Okay So, saya nak jelaskan dalam kalimah ini Lepas saudara dapat faham Nama kitab Dan pengarang kitab Itu penting Nama kitab ini Asalnya dia yang dalam itu Ia tanpa barit Itu nama kitab asal Bila orang yang mencetak buku ini Dia, dia buat kulit baru Banyak kulit ini Jadi so, dia pandai-pandai tulis niyatul musalli dan nama itu amat salah nama kitab ini dipanggil miniyatul musalli dengan baris di bawah dan boleh dibaca muniyatul musalli dengan mim mutadommah boleh baca munyatul munyatul musalli ataupun minyatul musalli dan bukannya manyatul musalli sebab minyah dia perkataan itu perkataan singular dia jamaknya Munan ataupun minan makna dia orang yang amat berkehendak ataupun sesuatu yang amat dikahandaki oleh seorang itu makna minyah ataupun munyah sesuatu yang amat dikahandaki oleh al musalli orang yang bersemayang seorang yang bersemayang dia amat berkehendakkan kepada buku ni jika nak sah semayang dia nak betulkan semayang dia dia amat mencari amat memerlukan kepada buku ini so, maka pengarang menamakan dia minyatul musalli itu nama yang paling asah disebut dan boleh sebut munyatul musalli boleh tapi yang lebih asahnya minyatul musalli jangan baca maniyatul musalli. Kalau baca maniyatul musalli matilah orang yang semayang Sebab maniyah makna dia maut. Makna mati. Wa fathul maniyah dalam bahasa Arab dia mati. Kalau maniyatul musalli matilah dia. Sebab tu Arab kena jaga tu bahasa so, kata betul. Macam kita baca kitab dulu tu. Memang orang baca Syairus Salikin. Tapi pencetak tu dia pandai. Syiarus Salikin. Pandai lebih. Lantak lah. So, nama dia ialah kalau kita boleh ubah baris di luar ni kita tu ubah bagi. Potong buang min tu daripada atas tu kepada min yatul musalli. Pengarang kitab ini Terkenal dengan nama Syed Dawud Patoni Nama besar sebenarnya Bagi orang yang belajar Yang mempelajari ilmu-ilmu syariat Dan ilmu tarikat Dia pasti akan Nama glamour dia Di kalangan akademisyen Di kalangan ahli ilmuwan di Timur Tengah Sampai ke negara Asia ini Nama glamour dia yang diberikan Al-alimul alamah Al-hibrul pahamah Al-wari'ul kamil Al-fadil al-muhakid Al-amilu sayyid Al-syikh Daud Abdullah Al-Fatani Al-alimul alamah Al-alimul rabani tu nama glamour nama-nama ini bukan bukan, bukan direka ni. ini setiap setiap gelaran ini ini dia mewakili uh, peribadi syahsiat orang tu dan bukan dibubuh mudah-mudah kalau al-alimul alamah itu al-alim orang yang mengetahui alamah al yang benar-benar mengetahui al-hadbul fahamah penulis yang faham apa yang dia tulis hibr makna dia dakwat yang ditulis itu yang dia faham dia mendalami kalau wali al-kamil orang yang cukup wara yang sempurna kewarakan dia al-fadil orang yang pergi kelebihan-kelebihan al-muhaqqiq editor dia edit kitab orang dia halusi kitab orang Diperbetulkan perbetulkan yang tak betul al-amil Dia orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu Al-A'rifur Rabbani ini tidak diberi gelaran ini melengkan kepada seorang ahli tarikat yang mursyid yang ada silsilah yang sampai tarikatnya kepada jujur wahai SWT bahu nama dia al-arifur rabbani. Kalau arif rabbani Itu mesti ulama tarekat. Kalau al-alimul alamah itu ulama fikah biasanyalah. Kalau katakan al-wariul Kamen itu ulama yang besar dalam ilmu tauhid, al aqidah. Sebab so, dia mengandungi segala sifat yang diberi oleh orang, -orang yang paham tentang perjuangan Sheikh Abd Mazhab pekahnya dia bermazhab as-syafi'in Dia menyanjung, mengikut, menyebar, mempertahankan mazhab as-syafi'in Sedangkan dia telah sampai kepada peringkat Kalau disebah kepada kita orang Melayu ini dia Saya masih boleh mengatakan dia salah seorang daripada Mujtahid mazhabi se-ahli so, ijtihad dalam masyarakat syafi'i dia tidak keluar masyarakat syafi'i dia mengaku dalam semua kitab dia akan dikatakan Daud lahiri syafi'i al-paktani dia, dia, dia berbangga dengan dia orang petani orang paktani dan dia juga seorang yang terkenal dengan al-jawi bukan orang Jawa orang Jawi tu. ni ada orang kelain pula syadat orang Jawa bukan Al-Jawi itu bahasa yang digunakan orang yang bercakap Melayu ni dia panggil orang Jawi semua orang yang bercakap Melayu dia panggil orang tu orang Jawi orang Mekah dulu pun nak datang sini kata nak pergi mana nak pi ke Jawi boleh ke orang Melayu masuk Jawi Mazhab dia dia mazhab pekah dia mazhab ashari mazhab syafi'iin aqidah dia macam kita alisunah wajmah mazhab, mazhab al ashari ataupun al ashairah dia panggil sama dengan sama kita kita mazhab syafi'in kita juga al ashairah atau alisunah wajmah dia panggil tapi mazhab kita al ashairah ashari dia ada tarikat tarikat dia dipanggil salakat ashqariyah Dia dia memang tiga rangkaian itu dalam ulama-ulama dulu memang dia tak lepas. Dia kena ada jelas dia mazhab apa dalam teka, mazhab apa dalam akidah, mazhab apa dalam tariqah. Itu tren ketika itu malah sahabat hari ini pun sebab tiga tu dia disebutkan. Dia lahir tahun 1133 Hijriah Dia wafat tahun 1297 Hijriah Bersamaan dengan 1847 Masihi Lahir 1133 Lahir uh, wafat 1297 Jika tolak, akan berjumpa lah dengan seorang ulama yang Allah anugerahkan umurnya 164 tahun. Jarang, jarang ada orang yang sampai 164 tahun. Uh, kiralah kalau umur Nabi 63, dia masih hidup lebih daripada itu 100 tu tahun tu. 164 tahun umur dia. Jarang sangat saya berjumpa seorang ulama yang sepanjang itu Imam Syafiq kita umur dia lima puluh tiga belum umur pencin pun lima puluh tiga tapi hasil peninggalan dia amat banyak ini Syedut Patan ini seratus enam puluh empat tahun berkarya mengajar sampai akhir hayat dia dia tiga puluh tahun dia di Mekah dia bergelomang bergelomang bergelum, ber, berinteraksi dengan ulama-ulama besar Makkah belajar, mengajar 30 tahun dia di Makkah 5 tahun di Madinah dan dia mengarang kitab termasuk menterjemah kitab lebih daripada 100 buah kitab hasil buah tangan dia Belum ada ulama daripada Jawi, daripada Jawa, daripada Tanah Melayu, Indonesia dan uh, Thailand yang telah mendapat gelaran Al-Alimul Al-Lamah, Al-Alimul Rabbani, melainkan dia seorang. Kerana dia terlibat dengan menulis ilmu, mengajar ilmu dan menyebarkan ilmu dia begitu banyak. kitabnya bahasa Arab dan bahasa Melayu tulisan tangan dia yang kita pindah malam itu yang jenis bawa mim, bom pun dia bumi pun dia, bomo pun dia semua bawa mim Nak meleta, mati pun dia mata pun dia itu bahasa dia yang orang tak ubah bagus juga disetak di Mekah, di Edah di Mekah di Turki, di Masyid, India Indonesia, Singapura dan Cam, Kampung Campa Petani dan Malaysia 100 lebih saya, saya semua ada nama kat saya, nama kita katanya saya ambil sebahagian dialah yang mengarang kita buruh yaitu tolam apa yang penuntut-penuntut mengingininya As-Said wa Zaba'eh Dia berbuat kitab yang menjelaskan Hukum memburu Dan hukum sembelihan Al-Bahjah As-Suniyah Bil-Aqai' As-Suniyah Ini kitab yang amat um, Kitab yang gilang-gemilang Berasaskan kepada sunnah Dalam menyatakan hukum akidah Dan sifat 20 So kitab sifat 20 yang menjadi kitab jolokan kitab rojokkan di alam Melayu ni dan membawa barakah sebab hari ni tu. orang tua kampung sebab hari ni pun faham sifat 20 dan kita baru ni pun kita belajar baru ni apa 5 tahun sudah kita, bila kita bentangkan masalah dan sahirus salikin dalam bab akidah itu memang sebagain besar kita ambil cerita sifat 20 ni diaul murid cahaya kepada orang yang belajar wasail abrar rasail masail kipaitul mubtadi risalah atriqah syattariyah kipaitul muhtad, rawaitul takrib ini kita-kita dibaca dalam dalam uh, kurikulum sekolah-sekolah pondok dahulu sehingga sekarang bulugul murab itu kita hadis durus samin di buku akidah ilmu tasawuf Tuhfatul ragibin, jamul pawaid kanzul minan yang dibaca banyak buku sekarang ni Pur'an Masail tu yang Jam'ul Paw'a'id dan kitab ini Min Yatul Musalli. itu sebahagian daripada kitab yang yang ditulis di zaman dia yang tidak kesemuanya dicetak banyak lepas wafat dia, orang cari balik ada jumpa dengan manuskrip orang cetak semula satu boleh bayanglah kalau zaman dia pun dia boleh lahirkan dia boleh dengan serba kekurangan semua kitab kena tulis tangan tak ada penolong macam hari ni ada penolong orang nak buat uh, asisten kepada researcher uh, tulis sempurna pula kalau tengok kitab itu memang orang-orang yang macam dia takkan tulis sebatang melainkan dia fikir banyak lapis dia sebar ilmu dia kalau sampai 100 buah yang dalam bahasa Arab pula Jadi so dia menghadapi pembaca-pembaca yang yang otii ilmu yang dia tulis kalau kalau berlaku kesilapan sesuatu yang bercanggah dengan pegangan akidah ataupun pegangan Uh, uh, syariah maka akan dibuat koreksi ataupun ditentang diperbetulkan dan sampai sekarang ini fikirkan berapa empat kurun sudah sebab itu maka dengan sendiri kita merasakan bahawa semua karangan-karangan yang dibuat ini dia bergantung kepada hakair kepada hakikat-hakikat yang akan kita lihatkan sebagai kalau dia ulama di kurun ke-12 jadi Kurung 13, kurung 14, sekarang kurung 15, so 300 tahun yang silam. Waktu percetakan belum begitu berkembang dan sebagainya, tapi dia menghasilkan sebanyak itu. Sebab maka saya rasa dengan latar belakang begitu, kita tidak sangat meragui ilmu yang telah disibarkan. Dan buku ini pun memang dibaca barakah ilmu tu orang baca sampai bila-bila kerana dia ada kemanfaatan dia tapi satu poin yang saya nak sebut walaupun dia besar lahir berinteraksi dengan ulama-ulama bersistem dengan sistem yang kita kenal lah dengan nama wahabi itu tapi orang Mekah tak akan mengaku dia orang wahabi tapi kita faham lah wahabi bagi maksud golongan ulama' yang asas mazhab mereka mazhab Hanbali, tapi sebenarnya Mekah lebih besar lebih banyak berpegang kepada Ibn Taymiyah Ibn Taymiyah ini adalah sebenarnya penyambung lidah daripada uh, tuan guru besar mereka Muhammad Abdul Wahab wahab itu membawa pembaharuan besar di Saudi Arabia yang melahirkan ulama' seperti mana Ibn Taymiyah dan anak murid Ibn Qayyim Al-Jawziyah itu yang tidak faham sangat begitu keras pendekatan mereka yang kalau tidak mengikut mereka tak sama dengan mereka tak sebulan dengan mereka, dia mudah hukum itu bida'ah balalah dan tidak ada sebarang bida'ah yang tidak balalah pada mereka itu pendekatan dialah Tapi ulama ini, dia lahir dalam masyarakat itu. Dia lahir masyarakat itu, dia belajar di sekolah di aliran itu. Dia belajar, dia mengajar di tempat itu, dia nulis tempat itu. Tapi jelas pendirian dia langsung tidak berbau dengan wahabi. Maknanya, sebab dia berbangga dengan nama As-Syafi'i dia nak mengelak ataupun nak meletakkan diri dia bukan pembaharu, dia nak mengembangkan ilmu yang sudah ada, tapi dengan eprus penekanan dia sendiri, dia langsung tak terpengaruh dengan pengajian ataupun trend yang kita kenal hanya dengan trend wahabi Okey, sebab tu maka buku ini kita jadikan sebagai suatu buku asas So kalau kita buka kitab ini kita daripada muka pertama tulis Ramadhan Rahim tengok tulis mula pun nak baca tiga dua kali itu dia Kak Wamin Jalik Amzahiyah nak haba kata aku mulai risalah ini dengan nama Allah itu so, mukadimah dia lah mukadimah itu tak, tak ada masalah saya nak baca dalam uh, daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uh, baris 11 sebelum terakhir tu bahawasanya situ kita masuk terus so Syekh Daud menyebut dalam kitabnya ini mengatakan bahawasanya sembahyang lima waktu itu tiang agama dan yang terbesar yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang lima perkara so dia mesej dia dan Abba kata sembahyang Salah itu tiang agama so, Bila sebut tiang kita faham Mengatakan bahawa tidak mungkin akan ada rumah tanpa tiang Tak nampak pun tiang ada Sebab dia akan menjadikan asas tertegaknya rumah Muslim tertegaknya dengan lepas syahadah dia salah Semayang ini terlebih besar kejadian, maksudnya yang terbesar sekali daripada rukun Islam yang lima itu, ialah semayang ialah. kemudian daripada Menteri Al-Qimah Cahadah saya takkan baca teks uh, Arab tu, sebab itu perbaca pun tidak memberikan apa makna pesudara. kita baca terus kepada sejimahan tempatnya daripada agama seperti tempat kepala daripada tubuh dia nak bayangkan kalau kita manusia ini ada kepala, ada tubuh ada paha, ada lutut, ada kaki maka dia kata Islam dia nak bayangkan Islam itu sembahyang itu sebagai kepala kepada Islam maknanya kalau seorang Islam tidak sembahyang maka Islam dia tak ada kepala anda bayangkan kalau makhluk tak ada kepala? Anda bayangkan Islam tak ada kepala? Tu dikatakan bahawa agama dalam Islam ini tempatnya daripada agama di tempat kepala daripada tubuh. Tubuh kita dengan kepala kita. Maka seperti bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala. Kalau ada juga makhluk tak ada kepala, dia mudah hantu bungkus tengah jalan bukan orang lah itu akan jadi itu lang botilang kui botikui orang bukan orang hantu bukan hantu loh. sebab itu maka dia nak bayangkan betapa, betapa mustahaknya dipelihara semayang ini kalau tidak semayang ataupun semayang tidak sempurna maka macam orang tak ada kepala dia Islam Islam yang tak ada kepala nak hidup macam mana maka demikianlah tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang dia terus napi je tak sembahyang saja maka agama tidak ada runtuh agama dia sebab itulah saya kata bahawa sibuk macam mana pun kalau kita memang berazam kita memohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala lapankan kepada saya ya Allah masa untuk bersolat. Allah pagi cuma kita tidak mengambil kesempatan sibuk macam mana pun. mesti ada masa ada ruang yang boleh kita salat sebab tidak mungkin sebab kita yang menguruskan waktu bukan waktu menguruskan kita Waktu maka daripada daripada awal lagi pun eh, tengoklah daripada awal daripada awal turun kewajipan salat malam Israq Mi'raj 27 Rajab kita tengok turun Nabi, nabi balik Israq Mi'raj itu sebelum, zuh, sebelum subuh baru turun daripada Sayyid dan subuh itu sudah wajib Sudah wajib Dengan Jibrius sendiri mengimamkan semayang kepada Nabi Mengajar Dah-dah wajib dah, dah, tak, tak ada ruang dah untuk bagi uh, Masa peralihan Transisi period Bagi seminggu belajar dulu Kursus dulu Tulis dulu Sudah no. tak dia, dia, dia sedari awal itu Memang tidak ada ruang langsung Yang katakan bahawa sebab tu dia katakan bahawa tiada agama kecuali orientasi sembahyang demikian telah datang daripada hadis Rasulullah sallallahu hadis sebut apa makna di bawah itu bahagian ketiga di bawah akan maka menjadikan kami Allah Subhanahu wa taala dan akan kamu daripada orang yang memeliharakan atas sembahyang maknanya nabi memperdukan nabi bersabda memohon Allah Subhanahu wa taala Ya Allah, jadikanlah kami ke semua Yang Islam ini Daripada orang yang memeliharkan semahyang Melihara maknanya orang yang sentiasa menunaikan semahyang Yang lima waktu Dan orang yang mukim Mukim maksudnya orang yang mendirikan Bukan mukim maknanya dia Musafid dengan mukim tu kan? Mukim ni daripada Orang yang sentiasa mendirikan semahyang bagi semua yang ni yang ni mendirikan dan memelihara akan dia dulu kita baca seru salikin ada rumi banyak orang beli yang rumi tu senang baca saya baca yang jauh yang ni no choice nampak ketikah tak ketikah kena pakai pensel, kena ada juga rumi juga ada ada juga rumi punya <laughs> tak apa <okay>. so <coughs> dia te technically dia dia kadang-kadang tu uh, orang melihat macam kalau di pondok di pondok-pondok lama sebabkan pondok ya atau pondok tu so, kecekapan untuk menguasai bahasa Melayu lama dengan tulisan lama tu satu daripada keistimewaan sebab dia, dia membayangkan ilmu yang sampai ke kepada yang original tu macam original kalau yang sudah diterjemahkan dipermudahkan tu boleh boleh permudahkan dalam masalah tapi kita boleh faham sebab tu maka saya tak ada masalah kalau nak ambil yang rumi pun boleh ambil yang rumi dalam masalah yang boleh mendirikan menghayati dan lagi orang yang khusyuk padanya dalam dalam doa Nabi tadi tu Dia minta untuk kita menjaga semayang Orang yang khusyuk padanya Yang ini tetap hatinya Khusyuk makna tetap Hati yang tidak lari daripada Kita berada dalam semayang Kalau kita dalam semayang Hati pun dalam semayang Kerana biasanya Kita sahaja badan ditikar semayang Tapi hati di luar semayang Tapi khusyuk ini maknanya orang yang dia berada dalam sembahyang Masuk dalam sembahyang Allahu Akbar Hatinya pun sentiasa berada dalam sembahyang Itu khusyuk Anggotanya pun khusyuk So dia maksudkan anggota khusyuk Macam Nabi pernah melihat seorang sahabat Bersembahyang tapi tangannya garu sana Garu di sini pegang sana pegang ke sini Nabi sebut kepada orang lain dia kata lau khasa akal buhada la khasaat jawarihuk. Kalau orang itu yang semayang kawan, -kawan kita yang semayang itu kalau kosong hati dia mestilah anggotanya pun kosong kosong cuma nanti anggotanya kesemua diam tetap dia tak tak menggayap kalau tangan merayap mata merayap itu tanda dia tidak kosong jika dia anggota dia macam di antara contoh-contoh yang yang dibuat dalam kitab-kitab pekah ni, khosok tu macam kalau sahabat semayang seorang diri kalau ahli semayang seorang diri sampai kepada burung burung panopati tu boleh henggap atas bahu boleh dia tengok lama ni orang ke apa ni lama tak berat ha, dia kata ni tu pun seburung so, berpindah atas belakang ngap atas kepala mana pun kita kita yang pernah ngap atas kepala pun tak hijab ada kalau burung nak ngap dia tak punya lama dia punya diam tu dia. nak katakan bahawa dia tetap anggota dalam semayang lagi yang mengekal kat atas semayang yang ni kekal maknanya dia terus kekal semayangnya tidak pernah putus tidak pernah terhenti tidak pernah tergendala yakni tiap-tiap sudah semahayang mencintai hendak mengejarkan semahayang yang akan datang satu daripada tanda orang yang khusyuk yang mengekali, yang kekal dalam semahayang dia habis satu semahayang dia menunggu bersedia untuk semahayang yang lagi satu sudah uh, marid bersedia menunggu untuk semayang aisha lepas aisha tidur malam bersedia untuk semayang subuh itu maksudnya dikatakan mencintai, mencintai serta mengerjakan yang keduanya yang kedua yang lepas itu demikianlah selama lamanya so, tak pernah, pernah bontilah itu yang disebut dalam doa nabi tadi uh, ada imin alaihatu yang sentiasa Menjaga sembahyang tidak pernah putus selama-lamakah dengan demikian itulah Allah Taala menyuruh menyuruh Allah Taala akan segala hambaNya Jadi Allah Taala perintah semua hambaNya buat demikian buat apa sembahyang dan kekal kekal tidak ada yang kita waktu mood elok sembahyang waktu problem tinggal sembahyang. Yang lain pula problem bawa semayang. So, solve problem, Okey selesai. Semayang tinggal semua. Waktu sibuk tak semayang, tak sibuk semayang. No. Waktu macam apa jadi pun tu yang dikatakan bahawa kena kekal semayang. Mukmin dalam itulah yang dikatakan Allah itulah menyuruh Allah Taala akan segala hamba-nya yang mukmin dalam kitabnya dalam Quran. Tu tadi yang kita ambil tu yang Quran sebut tu qulul haqqanin tu di antaranya yang ayat seceri tu hafizu ala solawat wasati alwusta wa qumu liqolitin tu termasuk dalam sabdanya yang memerintah Allah Al kebelita supaya kekal semayang sedeknya dan dengan dia memperikan sifat memperikan mem sebenarnya memberi asal maknanya ee uh, Tidak terperi Itu bahasa yang asalnya Kecantikannya tidak terperi Ilmu tidak terperi Maksudnya Anugerah Allah SWT Itulah yang diberikan Memberikan sifat itu Kepada kita Tajumah ni bawah bihi wasafahum tu Maka Periman Allah SWT Peliharakan oleh kamu Hei orang yang mukminin atas semayang lima waktu dan memeliharakan semayang usta usta, semayang usta memang ada khas dalam Quran tu <tuh> hafizu ala salawat wassalatil usta kalau usta maksudnya semayang asar semayang asar jaga semayang asar dia kata kenapa? Dan berdiri kamu berkat Allah subhanahu wa ta'ala Mengerjakan kamu akan taat Maksudnya hendaklah kita berdiri Maksudnya bahawa tunai dengan sempurna Kerja akan taat Allah ta'ala Maka dikehandak dengan salawat Dalam ayat tadi itu Ha pizu ala salawat Alaman awat tadi Quran. Maksud salawat Semahyang perduh So, jadi kita betul lah Dari Al-Quran hafizu Jagalah kamu Alas salawat Alas salawat itu Semayang-semayang perdu so, Walaupun perkataan salawat itu Perkataan plural Sepatut bermaknanya Segala semua yang nama semayang Kena buat Tapi tidak Dia katakan bahawa Ayatnya khusus Allah Ta'ala Tekankan jaga Tunahkan salat perdu Yang lima waktu iaitu Zohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh maka demikian itu iaitu semahayang yang tiada luluskan akan seorang tiada luluskan itu maknanya tidak boleh tak lulus maknanya tak boleh semahayang yang tak boleh seorang daripada orang Islam meninggalkan satu daripadanya tidak boleh Orang Islam ini meninggalkan Mana-mana sembahyang Sebab so, ada ni kadang-kadang Kita Orang-kadang -kadang orang yang selalu Miss Asar Asar sebab tu dia Ditekankan di solah ustah tu sembahyang Asar Semahyang yang, yang very challenging boleh <coughs> challenging kan Allah telah pilih satu waktu yang boleh challenging kalau subuh memang kita nampak ada ruang yang luas bangun pagi ibu sembahyang 5 minit tiga minit okey Zuhur maksud orang telah waktu rehat kerja macam mana pun tengah hari orang rehat lunch time kata orang tak Islam berorang kafe pun dia particular tu dia mesti pukul satu tu lain like, sip panak Cak macam cak, dia kena makan tengah hari tu, dia mahu rehat dia, dia, dia kena dia kena monti. Uh, orang Inggris boleh sambut tengah hari, semua masa orang rehat, masa orang monti, maka senang lah semayang. Madrid senang juga, masa orang rehat, orang monti, sebagainya. Asia masa panjang, yang challenging tapi gusta. Semayang asa, dipejabat lah belum habis appointment lah ada kerja-kerja kena habis lah balik tepi jam lah nak sembahyang di pejabat ke nak pergi rumah ke kanang tak apa sembahyang di rumah kena jam tengah jalan pula tambah lah pula minyak naik pula lagi jam uh, banjir kilat tak banjir pun dah jam dah ni banjir pula yang tak pernah berlaku sahalah banjilah ni sebab saya kata Allah SAW buat dia muka itu ke dia katakan bahawa jaga kamu semua semayang khususnya semayang asa tu hafizu'ala wassalatil wuspah dia disebut khas that's very challenging jadi yang inilah kita kena terima challenge so kena buat suatu sistem tersendiri kalau tuan-tuan yang masih di pejabat maknanya jangan balik Mereka semua yang asar pejabat. Kalau masa asar itu sesuai lah Sekarang asar dah hampir pukul 5 Pukul 4, 52 50 Kalau Kita akan turun Nanti asar pukul 4, 25, 4, 50 Somehow lah Tapi kalau tangguh memang ada masalah Nak balik bermasalah Ataupun balik Balik rumah pula Dah Kawan tunggu pula lah Anak pergi pensil sekolah lah Bini pulih lipstick lah Kacang. sementara yang luluskan akan seorang daripada orang Islam meninggalkan satu daripadanya tak boleh pada satu kelakuan tak boleh kelakuan macam mana pun dia kena buat daripada setengah kelakuannya Islam ia ada ia berakar dan jika lo sampailah lemahnya maknanya berlakulah seorang itu dia tidak berdaya malah lemah je ada keadaan seorang Islam itu dia lemah tidak berdaya, barang yang sampai dan sakitnya kepada sangka-sangka sampainya dia ada dia ada problem, ada masalah dia sangka boleh sampai, boleh buat tetapi tak sampai sekalipun, tiada diuzurkan semua yang problem tadi lemah macam mana pun tak larat macam mana pun tiada diuzurkan tidak di excusekan kepada dia meninggalkan akan dia makna dia yang nama sembahyang ini tidak boleh ada sebarang excuse melainkan excuse yang sana beri kepada orang perempuan yang uzur itu kan okay. jelas excuse yang diberikan orang menakhirkan sembahyang itu kan dia nak jamak dia boleh jamak kepada jamak takakhir boleh tapi yang nama uzur yang nama dia lemah yang nama dia tak lagat yang nama dia I'm, uh, I'm very busy dan sebagainya syaraf tak lulus tak diuzurkan meninggalkan dia tak boleh mereka, mereka kena, sebab tu daripada penekanan ulama' mana pun dalam approach pendekatan mereka memanglah soal salat ini soal sembahyang itu amat disetik beratkan sampai dia lekat kalau sudah lekat maksudnya sudah jadi satu kebiasaan kepada kita memang memang kita tak tak tinggal dan tak ada ruang nak tinggal kerana ruang itu ada atakata kotak terbang pun ada ruang atakata kotak terbang ada ruang ada, ada ada boleh boleh jamak ada boleh buat Dan dikahendak dengan salatul wusta iaitu sembahyang asar disebut tadi dah. sembahyang asar disebut khusus dalam Quran kena kerjakan kena dia payah. Adapun sebab dituntut, ditentukan dengan menyebut akan dia, kenapa Allah Taala sebut khusus sembahyang asar? Padahal ada sembahyang subuh, sembahyang zuhur, mengapa Allah Taala sengaja sebut dan ayat tadi was solatul wusta tu Ada pun sebab ditentukan dengan menyebut akan dia foto ustaz kerana kelebihannya. Dia khusus ada lebih daripada yang lain. Itu saya sebut. Bila dia dalam keadaan challenging itu memang sesuatu yang ada challenge, risiko dia besar. Tinggal losa besar kalau kita buat dapat pahala lebih. Jadi so, dia katakan bahawa ada kelebihannya dan mulianya atas yang lainnya. Semua semahyang semahyang yang lebih mulia, semahyang asa, dan adalah sebab diturunkan ayat ayat tadi tu kerana memudahkan semahyang, tak, tak takut bahwasanya Allah Allah Islam tersuluh Islam berkena peperangan. Sembayang Salam, semayang zuhur atas jalan adatnya maksudnya dia nak sebut di sini karena pentingnya semayang itu nabi dalam perjalanan dia dalam masa dia berjalan khas dan perperangan kalau masuk waktu dia tengah jalan dia bonti semayang atas jalan tu Tak payah tunggu nak cari surau, masjid. Tak ada lah. Tapi kalau ada pun tak. Dia tengah jalan dia tengah dia dia bonti tu. Dalam peperangan, dalam peperangan solat sembahyang zuhur atas jalan adatnya, macam macam macam macam macam biasa. Itu sebelum daripada turunnya syariat sembahyang khauf. Sembahyang khusus dalam peperangan. So, sebelum turun Keharusan semayang dalam peperangan sholat tauhoh nabi semayang macam biasa jalan adatnya adalah musyrikin hampir dengan mereka itu. Bila nabi bonti semayang Musyrikin yang menjadi musuh dalam peperangan peperangan sabil dapat melihat orang islam bonti tulang jalan semayang bawa mereka semayang. maka manakala selesai mereka itu daripada sembahyang maknanya musyrikin tidak menyerang musyrikin pun tidak menyerang orang islam dalam masa sembahyang bukan kerana mereka nak menghormati orang sembahyang puak itu bukan rupiah hormat Tapi itu kelebihan sembahyang hampir tidak pernah berlaku Islam yang tidak pernah tinggal dalam salat, dalam peperangan bonti semayang musyrikin, musuh menyerang tengah-tengah semayang lari dan tabukan, tak berlaku. Allah pelihara mereka itu dikatakan bahawa mereka selesai mereka itu daripada semayang kata setengah daripada musyrikin, tadi orang setiap yang tengok kita semayang itu dekat apa? Jikalau kamu kerempak atau tersempak atas mereka itu dalam sembahyang mereka itu, nescaya mengenai kamu akan mereka itu. Maknanya kalau kita kalau, kalau malam hari lah orang musyrik berjalan di jalan raya, jalan-jalan laluan, kalau mereka sedang sembahyang, maka orang musyrik akan tersempak dengan mereka, berjumpa dengan mereka sembahyang di jalan. Jadi dia, dia maksudnya mereka tak nak tinggal. Ah, uh, dekat kamu le pergi sembahyang itu lebih. Okey. Bagi mereka itu, kemudian kepada semayang, lebih kasih kepada mereka itu daripada bapa mereka itu. Orang musyrik kata orang Islam ini dalam hal semayang ini mereka amat sayang kepada semayang mereka berbanding dengan mereka sayangkan bapa mereka. Sebapa mereka dengan semayang mereka semayang lebih sayang lagi itu maksud dia dan daripada anak-anaknya sembahyang dengan anak dia sayang sembahyang lagi yakni dikehendakinya mereka itu sembahyang asar maka turun jibril alaihi salam salam dengan sembahyang kaifat şiddatul khauf lepas itulah baru datang jibril dekat nabi dalam peperangan diharuskan salatul khaw mana pada awalnya sebelum turun salatul khaw Nabi semayang macam biasa tak kisah depan musyrikin pun semayang buat apa pun buat dan malah dengan semayang itu musyrikin dapat memberi suatu kesimpulan Kerana mereka tak pernah tinggal semayang. Dalam keadaan takut perang pun semayang juga. Maka musyikin kata orang Islam ini dalam kes semayang. Mereka amat sayang kepada semayang mereka. Lebih daripada mereka menyayangi bapa mereka, isteri mereka dan anak mereka. Lepas itulah baru datang Jibril kepada Nabi Muhammad. Dalam peperangan, Masyariatkan Salatul Khawb rekahnya solat solatul khauf ini ialah sembahyang yang dibuat dua barisan kalau ramai sangat tunggu dulu yang lain standby kalau boleh buat kalau dua barisan buat dua barisan imam di hadapan belakang imam satu baris di belakang baris itu satu baris lagi bila imam rokok Baris pertama rokok dengan imam Baris belakang jangan rokok Bila imam iktidal Baris pertama iktidal Yang belakang rokok Yang belakang iktidal Baru yang depan sujud Nabi sujud, imam sujud Soh pertama sujud Yang belakang jangan sujud Stand by tu yang sama juga Kalau tersebut jangan kamu biarkan senjata-senjata perang kamu berjauhan dengan kamu letak pedang tepi pada pacak-pacak tepi jangan kamu lalaikan dalam Quran senjata-senjata kamu buat begitu, cakap berganti-ganti sekurang-kurangnya yang semayang ini boleh melihat tidak kesemua orang tunduk lebih sejuk lama kalau semua orang tunduk Tidak melihat kepada musuh dan sebagainya Macam kita ini lalai Kita ada ruang yang membolehkan orang serang hendak yang begitu mudah Tapi kalau depan tunduk, belakang standby Belakang tunduk, depan standby Kita ini on alert 24 hours Itu yang dimasukkan dengan semayang khawf tadi Siapalah hari semayang maka tilik ulehmu, betapa kelebihan semayang asar dan nyatanya, hingga mengetahui segala musyrikin kelebihannya, itu, semayang asar tadi itu, dengan semayang lain bersama lah, tapi orang, orang musyrikin yang nampak tadi itu, Nabi semayang asar, sampai boleh boleh terjem, boleh pindah tu mesej semayang yang mereka buat itu, Allah pindahkan mesej kepada orang musyrikin, hamba macam-macam Orang Islam ni nak semayang tengok tu Mereka amat sayang mereka tak tinggal semayang Dalam perang macam pun semayang Itu mendatangkan kegurunan kepada mereka Ayat Quran menyebut yang bermaksud Kembali kamu hei segala mukmin kepada Allah Dan takut akan dia Dan dirikan oleh kamu akan semayang Dan jangan ada kamu daripada orang yang musyrikin Itu Ayat Quran yang memuji Sebenarnya Munibin ilaihi itu Dalam kat orang Islam yang semahyang itu Mereka telah kembali kepada Allah Jadi, Kembali kamu Hei segala mu'min kepada Allah Kembali kepada Allah maksudnya Kembali menghayati Melaksanakan Tuntutan Allah Macam Wa anibu ila rabbikum Wa aslimulah Kamu dengan munibina ilaihi wa takuh itu maknanya Taklah kamu orang yang sentiasa kembali kepada Allah Kembali kepada Allah maksudnya sentiasa menghayati melaksanakan kehendak Allah Wa takuh kembali melaksanakan perintah Kerana kamu takut kepadanya Apa lambang ketakutan Wa aqimus salah Kamu tunaikan semayang dan jangan kemudian orang yang syirik maka makna anna inabah tu bahasa Arab daripada munibin datang inabah, maka makna inabah makna dia kembali kamu kepada Allah dan taqwahu itu takut akan Allah dan arti iqamah tu itu mendatang dengan dia atas wajah atas cara yang disuruh oleh Ta'ala eee uh memahamkan lagi sekali bahawa yang taklah suruh kita bila tunai sembahyang itu tunai dalam keadaan kita kita kembali kepada Allah kembali kepada Allah kita kembali mematuhi titah perintah Allah mengapa kita kembali titah perintah kita takut uh, takut yang belakang yang tidak baru yang depan sujud. Nabi sujud Imam sujud Sohtama sujud Yang belakang Jangan sujud Stand by Lepas tu yang sama juga Kalau oh, tersebut Jangan Kamu biarkan Senjata-senjata Perang kamu Berjauhan dengan kamu Letak pedang tepi Terus pacak pacat tepi Jangan kamu lalaikan Dalam Quran Senjata-senjata kamu buat begitu cakap berganti-ganti. Kurang-kurangnya yang semalam yang ini boleh melihat tidak kesemua orang tunduk. Dan habis sujud lama. Kalau semua orang tunduk, tidak melihat kepada musuh dan sebagainya macam kita ini lalat. Kita ada ruang yang membolehkan orang serang hendap yang begitu mudah. Tapi kalau depan tunduk, belakang standby belakang tunduk depan standby. kita ini on alert 24 hours itu yang dimasukkan dengan semayang khauf tadi siapalah semayang maka tilih olehmu betapa kelebihan semayang asar dan nyatanya hingga mengetahui segala musyrikin kelebihannya itu, semayang asar tadi tu dengan semayang lain bersama lah orang, orang musyrikin yang nampak cerita tu nabi semayang asar sampai boleh boleh terjum, boleh pindah tu mesej semahyang yang mereka buat itu Allah pindahkan mesej kepada orang mukmin hamba juga main orang Islam ni nak kisah semahyang tengok tu mereka amat sayang mereka tak tinggal semahyang dalam perang macam pun semahyang itu mendatangkan kegerunan kepada mereka Ayat quran menyebut yang bermaksud kembali kamu hai sekalian mukmin kepada Allah dan takut akan dia dan dirikan oleh kamu akan semayang dan jangan ada kamu daripada orang yang musyrikin itu ayat Quran yang memuji dia sebenarnya Muni bin ilaihi itu dalam kad orang Islam yang semayang itu mereka telah kembali kepada Allah itu kembali kamu hei segala mukmin kepada Allah kembali kepada Allah maksudnya kembali menghayati melaksanakan tuntutan Allah. Katakan wa ali bu ila rabbikum waslimulah. Wa Sama dengan munibi ilaihi wa itu maknanya tidaklah kamu jadi orang yang sentiasa kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah maksudnya sentiasa menghayati melaksanakan kehendak Allah. Wa taquh kembali Melaksanakan perintah Kerana kamu takut Kepadanya Apa lambang ketakutan Wa aqimus salah Kamu tunaikan semayang Dan jangan Kamu orang yang syirik Maka makna Ana Inabah tu Bahasa Arab Daripada munibid Datang inabah Maka makna inabah Maka dia Kembali kamu Kepada Allah Dan taqwahu itu Takut akan Allah Dan arti Iqomah Tuhar itu mendatang dengan dia atas wajah, atas cara yang disuruh oleh Taala. Uh, Memahamkan lagi sekali bahawa yang Allah subhahuwata'ala suruh kita bila tunai sembahyang itu tunai dalam keadaan kita kita kembali kepada Allah, kembali kepada Allah kita kembali mematuhi titah perintah Allah. Mengapa kita kembali titah perintahnya kita takut kepada? <tuh> So, takut wataku, bukan maknanya takut maknanya takut kepada makhluk takut kalau orang ini kegerunan datang kegerunan kepada kita bagi kalau kita cuba bayang tengok kalau suatu saat boleh berlaku kat mana-mana orang di waktu dia meninggalkan satu semayang tinggal tu ke tinggal macam dia asal tadi tu tak semayang accident, heart attack sesak nafas mati ketika itu atau masa seorang itu melakukan dosa besar macam dosa syirik yang banyak berlaku ataupun apa sahaja dosa besar yang berlaku dan dia mati ketika itu So kita hati akan terasa Ya Allah kalau mati ketika itulah mati dalam keadaan su'ul khatima so kita gerun rasanya pada ketika itu itu datang satu perasaan ataupun kita bimbang waktu yang semakin hari semakin ternampak tanda-tanda kemukaan Allah kepada kepada umat, kepada makhluk dunia dengan bencana demi bencana bencana demi bencana maknanya kita nampak itu bila berlaku bencana lambang ataupun tanda kemur kemurkaan Allah kalau kita mati dalam masa dalam Allah Ta'ala murka kepada umat manusia dunia so, mati dalam keadaan Allah Ta'ala murka A ada kesan kepada masalah orang tak mahu itulah yang dikatakan bahawa kita kembali itu Takut, Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu makhluk akimus salah. Kenaikan, bila Allah Taala. Dan lagi permannya Qad aflah al-mu'minun, yang di dalamnya. hingga akhirnya, seny, telah dapat kemenangan segala orang yang mu'minun. Berjaya lah. Kalau falah biasanya, dia, bahasa Arab ni ada banyak mana kalau sebut palah biasanya bermaksud orang yang berjaya dunia dan berjaya di akhirat tu yang mereka datanglah sema yang hayy palah menyahut menyeru kepada palah palah ke dunia wal akhirah karena bahasa yang memujuk kepada kejayaan ini dia banyak dalam bahasa Arab lurus Najihun, orang yang lulus Najah biasanya dia lulus hal-hal keduniaan Faizun, juga mana lulus, mana Najah Tapi itu mungkin menang dalam sukan Menang dalam penyanyi paling popular. Kita kata palah bahasa Arab. Dia tak kata al-fa'izul awal. Fa'iz. Lalu fa'iza. Najah minal najihin. Sebab tu, khusus bila gunakan Qad aplahal mu'minun Alladhinahum fi salatim khasya'un Allah gunakan aplaha palah Yang mendirikan semua yang dia, dia berulih dua kejayaan. Dunia dia berjaya dengan semahyang semahyang boleh menjaga dia mengawal dia daripada kejahatan maka dia falah dan akhirat pasti akan berjaya sebab dia katakan Aplah. dia katakan telah dapat kemenangan segala orang yang mukmin itu itu mu'minun yang iaitu orang yang ada mereka itu khusyuk yakni tetap anggotanya saya sebut tadi kosong juga bermakna pada zahirnya kita lihat kalau anggota kita dalam sembahyang itu diam, tidak bergerak kalau terpaksa garu pun dengan adab sopan dan sebagainya kalau boleh tahan tak garu Nabi pernah dalam sembahyang kala jengking sengat Nabi pernah dalam sembahyang kala jengking sengat dia tak berhenti. sampai habis semayang Maka terlampau dia kata la'anallahu'l-aqrab lam yadak musallian illa ladaraha laknat kepada akrab kalau jengking sampai orang semayang pun tak kenal sengat juga sebab tu maka dia agar binatang yang sunat kita bunuh kalau jengking ular yang berbisa cicak memang sunat bunuh walaupun dalam sembahyang kalau nak membahayakan memang boleh pukul dalam sembahyang dengan tidak payah batal sembahyang pukul terus so sembahyang boleh Saya nak ambil pemain lancung sampai sampai begitu apa kalau anggota bola boleh kawal mata boleh kawal dengan tidak melihat rata-rata lihat tempat sujud anggota semua khusyuk itu ketandaan daripada permulaan khusyuk hatinya akan khusyuk sembahyang hingga akhirnya dia bukan dia anggota tetap tetap kalau sembahyang hingga akhirnya Permannya dan segala yang adalah atas sembahyang mereka itu terjemahan daripada alladzinahum ala waladzin ala dan segala ada yang adalah atas mereka itu memelihara akan dia dan lagi permannya illal musallin alladzinahum ala solatin daimun melengkan orang yang sembahyang yang atas mereka itu berkekalan memeliherakan akan dia sebab ini dia balik kepada ayat panjang tapi dia ambil hujung yang yang atau innal insana khuliqa haluan ida bassahu sharru jazua wa idha basarul khairu manu' illa al-musallin alladheena hum ala salatihim daimun manusia kesemu Allah jadikan dalam keadaan suka berkeluh kesah. Tak tenang. Sedikit kena pun dah kelah kabut. Apa dia? Bila mereka mendapat kesenangan, mereka suka, mereka tenang. Bila mereka ditimpa sedikit kecobaan, kesusahan, mereka akan keluh kesah. Melengkan, melengkan yang tidak keluh kesah orang yang melengkan orang yang sembahyang yang atas mereka itu berkekalan memelihara akan dia. So sifat antara yang yang tidak perlu kesah sifat yang boleh menerima segala cubaan Allah kepada manusia ini adalah sifat orang yang dalam yang sembahyang mereka itu tidak pernah tinggal. Tu daimu kekal dalam sembahyang. Ia kekal ini Allah uji macam mana pun Mereka tabah Mereka tahu ini ujian Tidak mudah menyalahkan Ini sedikit Sedikit saja ujian pun Allah tak adil Sedikit susah saja sabar Sabar apa sabar Nak sabar pun tak boleh Jadi so, dimarah kita balik You apa tahu oh. Lain kalau orang yang Orang yang musallim ini dia Kena fikir banyak Memang kalau kita fikir Bila kita kena sesuatu yang tidak baik Apa dia ujian Apa dia musibah Ma asa bal insan min su Apa sahaja yang manusia Terkena yang dia tak suka Itu musibah Yang musibah ini berlaku kenapa Wa ma asa bakum min musibatin Pakai maka sahabat yang berlaku yang tidak baik itu sebenarnya dia undangan daripada angkara perbuatan kamu sendiri. Percek balik ada, tak cek he ya. Gaklah Allah tidak Allah, Allah tidak buat kejahatan kepada manusia. Apa guna buat kejahatan? Gaklah orang tu yang sebab tu berkatakan apa sahaja kejahatan musibah kepada manusia. Pakai maka sahabat Itu angkara perbuatan kita. Waya aku ankasir, bukan tiap-tiap kesalahan. Allah turun balak dah. Banyak sangat yang derai off, dibiar, dibiar, dibiar, dibiar. Saya baru dua hari sudah boleh dikunjungi oleh satu keluarga Ternama di kelompok. Saya dengan isteri ya belakang kak jah dia mengadu kat saya mengatakan suami dia tak semayang dia semayang aku kadang marah semayang tunggang tunggit tunggit, tunggit. Dia, dia marah Isi dia semayang dia, dia tak semayang tapi dia berbangga dengan dia tak semayang kerana Allah beri kejayaan kepada dia kejayaan dia beri dia beri dia begini dia begini tengok aku tak semayang pun dia Allah aku tak nak Yang semua yang tu tengok dapat apa Ya Allah Dengan nikmat yang saya tengok Dia begitu besar yang dia dapat Dia boleh nafikan Malang Cukup malang anugerah besar Allah Ta'ala bagi Tapi dia Memang tahu tak buat Sebab dia datang Dia datang dengan anak dia Anak dia pun kompak Kata Ya Allah Tapi Allah bagi Jangan tafsirkan Bila Allah Ta'ala bagi dia makin Allah sayang dekat dia Sebab macam kita mancing juga lah Mula-mula pergi campur Mula pergi kolam tu Campur umpan dulu Dia tengok umpan Makan Oh Bagus lepas tu baru cakot kair campak dia tengah seronok tu tak kira dah mana kair je buk, buk. Ha, nyerongin muka kamu sama sama juga kita orang anjing anjing menyalak di rumah semua kali campak telur sekejap Dimakan sedap besok tak apa lagi tak apa ambil telur yang uh, masak ubah jarum dua gian tu sampah juga. Kenapa? Ni, ni Sebab tu dalam Islam ada istidraj. Istidraj maksudnya kelebihan yang Allah beri kepada orang itu supaya dia lebih lebih sesat dan lebih jauh daripada rahmat Allah Subhanahu taala. Macam Firaun. Dalam dia, dia mengaku dia tuhan pun lagi dapat kekayaan dia lagi hebat dia orang tunuk tapi apa jadi akhir akhir tu no, yang mustahab sebab tu palah tadi itu jangan hal dunia sahaja sebab tu saya kata saya malang kalau saya bimbang takut ni hidup saya ceritakan ni dua hari sudah ni saya didatangi orang saya kita Allah ya Allah Sehebat itu nama dia, kejayaan dia dan sebagainya. Dan saya tidak masabah untuk ber... dan dia juga mendapat anugerah tokoh makhluk hijrah bagi sebuah negeri. Tokoh makhluk euh hijrah, Yuting Wan. Jadi cukup bangga. Saya tahu lah, saya tak, tak akan dapat terkena cabut orang ini. Dia berasa begitu megah sekali semua, tapi tidak semaya oh, cukup malang. Okey. melainkan orang yang semaya yang atas mereka itu berkekalan memadakan dia maka diistisnak ani di, dikecualikan akan mereka itu daripada bagi manusia yang dijadikan perangai mereka itu tergejut dan keluh kesah nah, ini saya kata tadi orang yang tergejut Maksud tadilah yang katakan manusia dijadikan dalam keluh kesah tadi itu Bukan ke semua Di, Dikualikan yang tidak keluh kesah Ialah orang yang berdirikan sembahyang tadi Tetap kalau mengenakan mengena mereka itu kejahatan Apabila mengenakan mereka itu kebaikan, Ditegahkan kebajikannya Ini orang yang disebutkan yang keluh kesah tadi Jika dia dapat kebaik, kebajikan, kebaikan Dia tak beri kebaikan itu kepada orang lain Kalau dia dapat ilmu pengetahuan yang berguna dia tak beri kepada orang lain, dapat harta banyak pun dia tak bagi zakat kepada orang lain. Tak bantu orang yang susah. Kalau kesah tak kala mengenakan maka kejahatan, kalau kena kejahatan lagi kalau kesah. Dan apabila mengenal mereka itu kebaikan tegahkan kebaikannya daripada mengerjakan kebaikan. Dia, dia dia dapat kebaikan, banyak kebaikan tapi dia tidak kerjakan kebaikan malanglah maka seperti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawasanya orang yang sembahyang atas sebenarnya tiada mereka itu daripada keluh kesah itu yang sembahyang sebenar yang kekal dalam sembahyang yang faham mengapa dia sembahyang kosong dia maka orang itu tidak keluh kesah kena tapi tak kampallah kepada hilang rosak iman tu sebab sebab aku perangkap dia bermain-mainkan mem, pula orang sembahyang rosak kadang mudah saja itu macam hati perlu kalau kalau kita kena suatu ujian besar kita sampai kepada menyalahkan Allah taala menyalahkan Allah tidak menyalahkan diri itu cacat iman kalau sampai Allah tidak adil Itu sudah pupur. Macam uh, contoh, kalau orang sebutkan, orang ada orang yang dalam keadaan biasa dia semayang. Bila susah dia tidak semayang. Contoh susah sakit. Ada sakit yang yang menghalang. Kalau sakit sampai dalam ICU, koyok hidung, koyok mulut pok perut, pok dada. Memanglah memang ada kita pun semayam menghormati waktu. Tapi semayam juga. Tak banyak berlaku demikian, tapi ini kerana susah sikit, kerana problem sikit saja tinggal semayam. Ah itu sebenarnya dia dia kufur, bukan kufur akidah, kufur perbuatan. Dengan menguji, Allah uji dia tak lulus ujian. Maka dia riba. ...rebellion macam mana... ...aku tak nak semayang. Ogil. Dan terkejut... ...apabila... tu ...minya nuntaha tu... ...menyentuhkan mereka itu kejahatan. Terkejut dia... ...mengar dia shock... ...bila dia kena sesuatu yang tidak baik... ...yang jahat. Dan tiada... Memegang kebajikan Menahan kebajikan baginya Peredatan kebajikan Dia tidak pegang Untuk diri dia kebajikan Peredatan kebajikan Dia kena bagi kepada orang kebajikan itu Apa sahaja yang Dia dapat kebaikan Biarlah orang share Ilmu share Reski share kita bukan semua harta yang kita perolehi itu hak kita seratus peratus ada hak Allah ada hak orang lain yang kita kena bagi apa kebaikan kemahiran yang ada kepada kita dan sebagainya bukan kita miliki kesemuanya, itu dia katakan bahawa jangan pegang, jangan tahan kebajikan bila datang kebajikan baginya tetapi ia menafakkan dia menginfakkan dia membelanjakan atas keretaan Allah Ta'ala Jangan pula daripada kebaikan harta benda yang dia dapat, dibelanjakan kepada kejahatan. Lagi teruk. Tidak syukur sekali, malah belanja untuk kejahatan. Kebaikan tak buat, tapi kejahatan dia buat daripada kebaikan, daripada anugerah. Itu lagi teruk. Sebab tu dia katakan bahawa jika kita dapat memanfaatkan meman atas perintah Allah, dan lagi pula kerana usahanya semaian yang sebenar itu menegahkan daripada pasak, signifikan yang besar daripada semaian yang sebenar tadi dia jadi perisai, menahan daripada perkara-perkara pasak-pasak ini kekejian, perkara-perkara yang keji. Dia mungkar perkara, -perkara yang jahat kefasik dosa besar mungkar tak semesti yang kita buat orang lain buat kita diam pun dikira mungkar ketenalah perhasyat ni kepada segala yang keji dan yang tidak baik seperti Allah Taala berfirman yang bermaksud dan dirikan olehmu akan sembahyang bahawa sembahyang itu menegah daripada kejahatan uh... ini boleh jadi checks and balance checks and balance kenapa ada orang yang tidak tinggal semayang tapi kejahatan tak tinggal juga desa mana bayang dia sama naik. Ayang boleh buat sini boleh buat mesti ada checks and balance kira sebab Jadi, kalau semayang itu ada benda yang tak betul ada benda yang tak masuk kalau dia masuk betul tak, dia tahan tahan dari dua satu Allah Ta'ala simpang daripadanya peluang kejahatan peluang tak tak simpang daripada dia orang tak offer orang tak bagi dekat dia dan sebagainya orang tak pernah bagi Orang takut nak bagi dan sebagainya Tak ada Itu satu daripada Tahan Yang keduanya Dia sendiri Memang dikenali dia Kalau Nak buat yang tidak baik dengan dia Jadi masalah dengan kita. So dengan yang demikian Dia tersimpan Daripada yang jahat Juga daripada semayang Tapi yang besar sekali bahawasanya, Yang besar sekali bahawasanya rasanya itu Sebagai alat Sebagai medium yang Allah Ta'ala sebut bukan kita sebut kata, dia menahan daripada yang tidak baik yang nama dia fahsyat dan mungkar Allah Ta'ala kata dan jadi olehmu akan sembahyang. maksudnya semahyang itu menegah daripada kejahatan dan kejaan yang mungkar dan sesungguhnya zikrullah itu terlebih besar di samping kita sebut tadi semahyang itu pencegah tetapi yang lebih besar daripada itu orang yang sentiasa zikrullah zikrullah itu mengatasi di, di samping di semahyang di samping semahyang dia zikrullah Yang ingat Allah taala ini itulah yang lebih besar sekali menjadi perisai kepada dia Jadi ini kita balik balik kepada ayat ayat ini. Amanuzkuru katira, wasabiyuhu bukra wa asila. Wahai orang yang beriman, kamu ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Wasabiyuhu dan baca kepada Allah, tasbih yang banyak. Mas, dibalik kepada maka dzikru ini selepas itu nampak dia besar menjadi perisai kepada kita maka orang yang mendirikan bagi sembahyang seperti yang disuruh, yang disuruh Allah Ta'ala Rasulnya menegahkan dia sembahyang daripada mengerjakan itu daripada segala pekerja yang jahat-jahat dia sama juga mesej dia, dia nak sebut lagi sekali mengatakan bahawa memang dengan menunaikan salat itu dia menjadi pencegah daripada melakukan kejahatan Nabi bersabda yang bermaksud Semayang kamu seperti barang yang kemuliaan aku semayang Maka hendaklah kita mengikut ha, Tengok, Di, tengok ca Cara Syedah approach dia Jauh daripada uh, Pendekatan yang dibuat Saya sebut tadi awal tadi uh, Pendekatan yang dibuat Oleh ulama-ulama Yang kita panggil ulama-ulama Daripada Wahhabi ataupun caudi arabia hadis yang nabi suruh semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang dia nak kepada semua orang sembahyang berpandu dengan hadis sahaja jangan terima cakap ulama' Bila terima cakap ulama, makna kita menolak hadis. sebab tu semayang atas petua ulama pada mereka itu semayang yang benar. Ah. Sedangkan tengok efus yang dibuat oleh siapa jalan ini, semayang kamu seperti barang yang aku semayang, tidaklah kita mengikut akan yang dikerjakan Nabi. Waalaikumsalam. Atas jalan yang kita ambil daripada ulama, Umar. Dia, dia pergi tu dia pergi kan orang awam macam kita ni mana mampu nak cari hadis sahih Nabi Takbir macam mana Nabi Rokok macam mana yang Tidal macam mana nak cari hadis orang awam macam saya ni nak cari di mana tambahan pula buat waktu yang tidak ada rojokkan dulu sebab tu maka pendekatan ulama-ulama syafi'i khasnya macam ni lah, yang saya faham sama ini dia tengok dia kata atas jalan yang kita ambil daripada ulama' ummah ini apa yang ulama' sampai kepada kita, kan jalan macam kitab disusul, sebut yang dahulu yang sekarang, yang dahulu yang kemudian, tengok ulama' yang dahulu, yang zaman dia yang zaman sekarang, seperti yang disebut dalam kitab kat tabah tu kitab tu mereka itu. So dia memperakui kita boleh mengambil pengajaran ibadah daripada kitab kitab ulama yang muktabar. Maksudnya macam kitab inilah. Saya pada saya dia muktabar. Kalo kita pegang dengan ulasan dia yang saudara faham itu boleh jadi pegangan. Tapi dia mana hadis? Ha. Mana hadis yang dia pegang buat begini? seolah-olahnya kita tidak percaya dengan ilmu ulama' tu kita kena bawa hadis betul lah kalau masa ada kita bawa hadis ada ke semua tu mengaji pun dua, dua minggu sekali Ini tak tahu ni kita ni habis bila <tuh. <tuh. kalau mengaji pagi mengaji petang mengaji malam macam-macam tiap, tiap malam it's okay lah, kita boleh buat detail tapi dia tu sudah bagus dah tu, dia nunggu sekali tu langsung tak maji padan muka sebab tu saya kata untuk meringkaskan macam tu saya pun tak baca teks teks tak ada saya langkau teks itu kan saya baca pun tak banyak kita faham tapi kita nak ambil yang Melayu maka dengan saya sudah faham sebab tu karangan ulama-ulama yang muqtabar ini dulu kita baca kitab dulu saya dah terang siapa dia Imam Razali dan siapa dia paling bangi tu ketukuhannya dengan ilmu dia kita tak ambil sebarang kitab kitab ini tadi saya terang siapa dia saya duduk katana ini dengan ilmu dia dengan dengan wibawa dia dan sebagainya dengan, dengan barakah ilmu kita nampak barakah kita dia orang tak buang bahasa yang tulislah bom bom kah bumi kah bomo kah orang baca payah macam mana apa ada guru yang boleh suruh baca pergi hati kita pun terbuka situ, nak, nak ambil kitab ni dia dapat pahala ini yang dikatakan ilmu ilmu yang dimanfaatkan orang dia dia buat ada ada barakah ilmu tu ada barakah ilmu tu yang setelah kita mereka tu. ialah yang dinamakan dan dibilangkan daripada orang yang mendirikan semayang So, kita dengan mengambil kitab mereka Membaca kitab mereka Ikut kitab itu Maka tidak termasuk Dalam orang yang mendirikan dengan betul Memelihara akan dia Kemudian maka adalah Bagi sembanyakan itu Ada baginya rupa Yang zahir Dan yang sempurna Inilah yang kita akan Perincikan pada kelas yang akan datang lepas penerima ini baru nak masuk yang akan datang itu tentang rupa zahir, rupa batin mana ruh semayang mana badan semayang mana perjelasan semayang itu kita akan bincang pada kali-kali yang akan datang mengambil kesempatan Nanti okay, kita boleh selesai Satu, dua, dua halaman setengah Not too bad, bolehlah Ok, sebelum kita tamat macam biasa Ada masa yang ada soalan Saya tak bawa soalan yang Bakir katul ni